Må man synge om alt, eller er der grænser? Er det okay, den amerikanske komiker Matt Rife joker om vold mod kvinder? Udnytter det britiske kongehus, prinsesse Diana. Velkommen til sæson 3 af Marcus O'Rell Der stadig er programmet, der redder kendte ud af forskellige livskriser. Ved hjælp fra eksperter i drama, kriser og at blive gift... Med mig i studiet har jeg nemlig Sabrina Skav fra det Dyre Piger, og Mark Wors... Er det Worssten? Worssten. Og hvad kaldte du mig? Skav? Ja, hvad du? Sav? Sav? Sav, ja, ja. <laughs> for første blik. Mit navn er Markus Eklund, og du er med på en lytter. Og senere... Ej, hvor kigger du for på, Mark? Det kan jeg godt lide. Nå, Arh, for senere øh, der har vi også det, der hedder Ugens slæder. Og øh, det har jeg forberedt jer godt på. Det var cirka en halv time, inden de kom ind. Ja. At I skulle finde på noget. Og det er til sidst i programmet, Mark. Det er, hvor man ligesom siger noget, som jeg kan give til at se at høre. Eller ekstrabladet. Alright? Ja, 100. Fedt. Og så vinder man en præmie, og det er dig mod Sabrina. Jeg tager lidt af det der til dig. Er det bedre nu? Det er... Sådan sådan. sådan. sådan. Der lyd. Øhm, så, og så vinder man en præmie. Og jeg har valgt en, øh, en rigtig god præmie i dag. Ja, den fik vi ikke mere sidste gang, men ja. Nej, nej. Op med <tryk> humøvet, ikke også <tryk> øhm, Lad mig bare starte lidt ud med at, øh, at spørge muligvis om det, som jo I er blevet spurgt tonsvis af gange, om. Ikke? Er I kærester eller hvad? Nej, det er vi ikke. Nej. Det er I? Nej. Okay. Men Mark, nu, nu spørger jeg bare dig. Og det her, det er mand til mand, og nu, nu lukker vi lige hurtigt uh, Sabrina ud her. Du siger jo sådan der, at du, du ser ikke andre, og du har et godt øje til Sabrina og alle de her ting her. H hvordan fungerer det? Jamen, det fungerer på den måde, at, øh, <laughs> at øh, altså, jeg synes jo, hun er en interessant pige. Mm. Øhm. <laughs> Jamen, altså, jeg, skal, jeg, jeg, jeg, jeg kan bare ikke sådan... Er det, det bare dig, der se. bare konstant på at jagte hende, eller hvad? Hvordan er det, funger? fungerer? <laughs> øh, jeg tror, vi er i den situation, at vi begge to øh, synes, hinanden er søde, og, øh, og vi dater, ikke? <laughs> men det kan man ikke Sådan fungerer det ikke. Altså, okay. Køs I? <skrænger> godt. Nu skal I høre. Sabrina, du har jo været herinde, så du kender reglerne. Mark, det her det er ærlighedens rum. Når du kigger her, så er man bare ærlig. Mm. Og her det er det bare lidt hygge og sådan noget. Så I kysser. Nej. Hold, nu må ikke lyve, Sabrina. Kyssede I, inden I kom her? Sabrina. <skrænger> siger du ikke? Jamen det er fordi, at du har da så godt gang i det. Sabrina? You go, girl. Jamen, det gjorde vi ikke, Markus. Men det er jo ikke rigtigt, det kan jo se det, på. Hvor beder du se. Det, det kan jo se på dig. Hva? Ej, det er da fordi, jeg bliver pæn over hele situationen. Nej, det gør vi ikke. Okay. Hej, kæreste. <laughs> Mark, Erlens rum. Ja, altså, jeg har da i hvert fald forsøgt mig på det. Ja, og så er faktisk ikke kæreste. Ikke sådan, der er rigtigt. No. Det var en lidt æghed-situation, da du prøvede, så det var sådan... Var det det? Nej, lad mig lige høre om den. Måske det var mark, der? mark 15 år, ikke? Ja, det var, det var Sabrina, der holdt en fest, og så, øh, og så... Ja, det var faktisk første gang, vi havde set hinanden i rigtig lang tid, og ja. så øh, lidt alkohol indbord og sådan noget der, og så tænkte jeg, ja, det her det er sådan en, et lækkert moment. Ja. Øhm, men du ved, det var sådan ligesom, da jeg så begyndte at gå ind til at prøve at købe der, der var det sådan, at det gik op for mig, hvad jeg havde gang i, og så begyndte jeg sådan at trække det lidt igen, og så begyndte jeg så at blive sådan helt, ja, altså mark 15 år. Hvad er det, hvad er det mark Jamen, jeg kan prøve at vise dig det, det var ja, den her. Ja, okay, og, det, og til lytteren, så er det dig, der... Okay, det er sådan, du, du går frem og tilbage. jeg yeah, frem, og frem og tilbage. Ja. Ja. <laughs> sådan en 15-årig kys med lidt Nicker Jay henover. Ja, ja, præcis. Men, øh, og, og Sabrina, du stod bare og kiggede lidt på, eller hvad? Jeg grinede bare. Og så blev han endnu mere flår, det snakkede en Jamen, altså, sådan... og, og, så, og så siden da har I set en meget til en anden, eller hvad? Ja, det har vi. 100 Og så fortæller du mig, at I ikke har kommet til at kysse rigtigt godt. Ja, det har jeg da ikke sådan i tale sat 100 procent, men... men men det, det, er jo, det er jo bare det er, altså, der er Jamen, jo meget, meget hen over det er, du ved, når man... jeg vil gerne lige sige noget ikke? Ja. I kan ikke komme ud af det her nu prøver jeg at træde vandet og vi har altså just en time og I kan ikke træde vandet med det her mm. altså det er bare ja nej ja det har vi godt nok så går vi videre nej det har vi ikke og så går man videre godt. det er sygt du ikke vil få sige det der Sabrina Hej <laughs> I knaldet? <laughs> ja, vi har godt nok ikke kysset, men vi, vi kommer lige til at knalde en enkelt gang. Eller I har været på Marien Løst. Hold nu op. Det er sex paradis. Nå, no, okay. Det er virkelig et lækkert sted. Ja. Nu skal vi heller ikke reklamere mere for dem i radioen. Men, men, <laughs> øh, altså, og der skete ikke en skid? Der skete mange ting. Vi fik rigtig god mad og nød udsigt. Jeg ja. synes bare, Mark, at det lyder underligt, at du ligesom gør alt, hvad du kan for at score. Og, det jo, og vi er jo med på sidelinjen, altså jeg, jeg står og følger med i medierne og sådan noget. Mm. Du prøver at gøre alt, hvad du skal, korre. Sabrina, men Sabrina bliver ved med at sige nej. Jamen det kommer så jo af, at Sabrina øh, skal jo også lige øh, altså være et, et sted, hvor hun er parat til det, altså mm. at have en kæreste. Mm. Om det så er mig, det er jo så et helt andet spørgsmål, men... Øh... Men hun holder det ikke hen, føler du ikke, hun holder det hen? Nej, nej det gør hun ikke. Hvad siger du, Sabrina? Holder du Mark ind? Nej, det synes jeg ikke, jeg gør. Jeg synes, jeg har øh, lagt det hele meget klart fra starten. Og... Jeg skal lige høre, hvad du lager. Så, sådan her, jeg forestiller mig lidt, den, den fungerer, den her samtale. Ikke? Så det er, hey Mark, jeg kan sindssygt godt lide dig, <laughs> øh, men lige nu kan jeg ikke gøre det her, men jeg vil måske gerne i fremtiden. Det, det er jo pretty much det, som lyder. Det er ikke forkert, det har du også selv sagt. Hun har sagt, hun ved ikke, hvad der, hvad der sker i fremtiden. Okay, så du er en dedikeret mand, det må man altså sige. Jamen, 100 procent. Altså, hvis man gerne vil, så bliver man da nødt til at arbejde for det. Fedt. Mark, så er jeg lidt nysgerrig på det der med gifte første blik, ikke? Ja. Går du rundt og siger, du er en skilt mand? Nej, det er mere Sabrina, det gør det. <laughs> Går du også rundt og siger, at er skilt? Ja, ja. <laughs> Hvorfor? <laughs> jeg har bare tænkt over det i så lang tid med det der gifte første blik, sådan, at du er jo reelt skilt nu. Det er jeg 100 procent. Uh, Inden på borger.dk, der står jeg som fraskilt. Du er fraskilt? Mm. Ja. Det er bare lidt... Altså det er fuldstændig vanvittigt. <laughs> jeg, altså, jeg, jeg, jeg tror heller ikke... Altså, nej, det er ikke, det er ikke noget, jeg som sådan siger. Og det er jo heller ikke... Altså, der er mange, der spørger sådan, bliver I gift reelt set? Ja, ja det ja, gør ja, det. Fortryder du at være med? Nej, nej, det er det fedeste, jeg nogensinde har gjort. Det har virkelig, virkelig været sjovt. Øhm, og jeg var jo heldig at blive gift med Line dengang. Og, øh, og selvom det skulle være os to, og selvom kærligheden ikke... Øh Øh, blomstrede på os, så havde vi jo et, et bånd, der gjorde Vi havde det hammersjovt. Altså, vi havde jo så mange gode øh, oplevelser sammen. Ja, ja. Og nåede virkelig hinandens selskab. Og så var der Sara. Ja. Ja. Det, var det det samme? <coughs> Nej, altså det, der var med Sara, det var jo bare, at vi fandt sådan lidt hinanden lige efter programmet jo. Ja. Øh, vi nåede jo lige at møde hinanden en gang på en ghetto weekend. Og så, ja. ja, så så var der, altså der var der, var der sådan lidt... Øh, var... Fløt, lidt det er, ja. En lille smule, men den var faktisk hurtigt skudt ned igen Nå, um, Hvorfor? Så, så, uh, det var jo primært sager, der egentlig ikke, uh, ja. var det sted um, Du er jo en kærlighedsdue altså, Jamen jeg du... prøver, jeg prøver når Du har, har, har så meget kærlighed dig, ikke. Det er så sindssygt Jeg har så meget Jamen du er altså en kærlighedsdedikeret mand, jeg er vild med det Nå, men kunne I to egentlig finde på at lave tv sammen så? Det har vi snakket om Ja. Og hvad skulle det være? Jamen, det er jo sådan det er et stort spørgsmål, fordi det har vi faktisk stillet sådan ret mange mennesker også, hvad de synes. Øhm, og selv er jeg jo, ja nu er lidt ærlig, men, men jeg er jo ikke sådan helt vildt meget øh, inde i reality-verdenen. Altså, jeg kender ikke så meget til programmerne, så jeg ved ikke, hvad der lige skulle være. Men altså... Det kan Sabrina fortælle dig jo. Men hun ved det hele. Ja, ja. Ah. Og, hvad er I så snakker om? Hvad skulle Altså, jeg har ikke engang set dit program, så jeg ved ikke lige, hvad Nej, jeg er, har heller ikke set dit, så Nej. på den måde så... er lidt bagud. <laughs> det er rigtigt. Men Sabrina, hvad skulle du så være? Hvad, hvad har du tænkt? Jamen, det ved jeg ikke. Altså, vi havde snakket lidt om, at hvis det kom til, at jeg var klar til at date på et tidspunkt, så havde vi snakket lidt med en produktion om, at det kunne være sjovt sådan at lave sådan et date-program. Bare jer to? Jamen, altså sådan, du ved, hvordan... Følg Mark og Sabrina. Hvordan Mark går kæmper. man fra et godt venskab til noget andet, og sådan, hvordan er det for real på dates og sådan noget? Ja. Sandheder og hemmeligheder og... Hmm? Okay. Ja, jeg skal bare lige sluge alt det her. Jeg synes, det er meget. Ja, men lad os gå videre. Okay. <laughs> nu er det jo jeres opgave at give råd til dem, der er i problemer. Og nu skal I høre. Kanye West, rapper i hans nye sang Vultures, at han ikke kan være antisemitisk, fordi jeg citerer, I fucked a Jewish bitch. Kanye har derfor igen fået øh, det amerikanske jødiske samfund på nakken. De mener, at i en tid, hvor antisemitik stiger rundt omkring i verden, er det rimelig nederende og forfærdeligt at synge sådan noget her. Her i Danmark har vi haft lignende tilfælde, ikke i samme dur og samme grad med antisemitik, men i stedet for med vold mod kvinder. Fordi Top Gun var for nyligt nødt til at ændre en af hans sange, Fordi, det er sangen DK Goat. Han sang, at jeg blev dømt for at bokse på en pige. Hvis jeg virkelig havde gjort det, havde det været som Tyson. Og det er sikkert, fordi jeg ikke gad hende nok. Havde jeg lyst, havde hun suttet som en Dyson. Flere mennesker øh, blev rasende over lyrikken. Ja. Topgården sang. Øh, og han refererer selvfølgelig til en voldsdom, han fik, fordi han slog en god kvinde. Så spørgsmålet til jer der. Er der grænser for, hvad man egentlig må synge? Mark? Jeg synes personligt ikke. Øh, overhovedet ikke. Jeg synes da, at man skal lade kunst være kunst. Og selvfølgelig... Altså, men, men, altså man kan jo godt have en vis respekt for... for, for altså... Men, men, men der er så mange mennesker, og de, vi alle sammen er så forskellige, og hvis du skal tage hånd og, og, og, og, og, og ligesom beskytte alle mennesker mod, hvad, hvad du skriver, så kan du nærmest ikke skrive noget mere. jo ja. øhm, Selvfølgelig er der jo noget, der kan være rigtig grovt, men det, det er jo derfor, vi har så meget forskellige musik, så må man lytte til det, som, øh, ja. som ja. falder ind. Og hvad, hvad tænker du, uh, Sebastian? Ja, altså jeg er ikke Det er nok, fordi der sidder nogle kvinder sådan som mig selv, og har prøvet at være i et forhold, hvor man er blevet slået før, så synes jeg måske ikke, det er noget, man... Sådan gør grin med i den forstand. Altså sådan ja, så det er fordi, det kommer dig tæt på? Ja. At du øh, ikke synes, det er okay? Så føles det lidt som om, der sidder en mand, der bare sådan, ah, jeg kan bare slå hende, og jeg gider hende, altså sådan, det, det tror jeg ikke, jeg er så glad for sådan noget. Ja, okay. Men Selve, du, du mener altså, Mark, at det, det er jo kunst at synge og, og lave sådan noget, så det er lidt et heldigt sted, hvor man ligesom bare kan sige, hvad man vil. Det synes jeg er helt bestemt. Hvad med det er for eksempel øh, nazi-salutter? Altså, voldtægt? Eller der voldtægt? Jamen, det er der, der er så mange, der har sunget om. Voldtægt, det er der, der er mange. Altså, alle Hvem? dem, der danser, de er altså, det... altså der Ej, er, der, er der så mange sange omkring sådan noget. Altså det, altså, det er ikke noget, der... der, der... Altså, selvfølgelig kan det godt være personligt for nogle mennesker, men for mig der er det... Altså, jeg lytter til musik, jeg synes, det er godt. Og min næste spørgsmål er jo faktisk, øh, om I bliver støttet af de her vers. Og, øh, af... Jeg tror bare, jeg starter med dig. Jeg tror bare, jeg behøver ikke at sige noget. Klar, bliver du støttet af det her? Ja, jeg bliver lidt støttet af det. Ikke så meget af det her med, med Kanye West, måske. <tryk> Men mere af, når det er noget, altså er jeg jo ikke jøde. Nej. Jeg kan da forstå, hvis der sidder nogen jøder, der sådan tænker, oh, Ja. juice bitch, altså sådan, ja. Ja, men hvad med... hvad med det med, med, det med uh, Top Gun der? Det føler jeg mig da lidt stødt over. Det virker da lidt som om, det bare er sådan en, Nå, fuck det, jeg slog hende bare lidt. Akk Ja. Og jeg synes jo, selvom man får en losing eller hvad fanden det er, så er, det, så er man slået, det er ikke okay. Mhm. Mm mm. Og det må man under ingen omstændigheder lave sjov med. Nej. Eller synge om. Nej. Okay, okay. Vil du nærmere ind på det? Det der er ikke så meget at sige. Jeg synes, jeg synes, man skal tænke over, hvad man siger. Altså sådan, det skal vi andre jo også. Jeg ved godt, der er ytringsfrihed, og musik er jo nok lidt mere frit, end sådan at gå ud og råbe ud på gaden, men jeg synes, det er forkert. Mm -hmm. ja. altså, der er jo mere der, hvor jeg siger, at altså, man, man vælger, hvad man synger om, og så er der, altså, der er valg og der er konsekvenser. Så må man tage den konsekvens, det giver. Ja, ja folk vil nok sige lidt ned på en, hvis man sådan, synger alt muligt sygt, ja. Ja. Jamen, hvilke råd vil I så give til Kanye West og Top Gun? <laughs> Don't do this <laughs> Nej, jeg synes det er 100% af at jeg er at stå inden for det, du har lavet Altså, hvis du har valgt at lave det, så har du set en mening med det så Altså du synes er ikke, faktisk... ikke, ikke det, de har gjort, altså, ja. hvis, hvis de har slået folk og sådan noget, in real Men det, at de synger om det, det er en del af deres kunst din. Så du synes faktisk, at det er lidt svagt, at Top Gun, han ændrer sin lyrik Eller faktisk tager det helt ud af sit, uh, sin sang Så står han i hvert fald ikke inden for det, han har lavet Ja okay, det er jo et, et, et spændende perspektiv. Det er sådan. kom så lidt. Hvad tænker du så, Brina? Er du så også uenig med det? Jeg håber Topgården hører med. Nej, <laughs> han, han er kæmpe fan. Hvad, Hvad, kom så Sabrina? Jeg kan godt føle dig i det der måde, at man sådan skal holde fast i det man har lavet, men jeg synes, jeg synes stadigvæk det er forkert, og jeg synes det er fint han lavede om. Nej, det er fedt, jeg er så uenig. Og du så, du synes så det lavede om, og du siger lad det blive, mand. Vi er Jeg står ind for det du har, det. har lavet. Du har lavet det. Altså, øh, man, man, man laver, altså, han har han har jo skrevet sangen på en måde. Øh, som han synes, at den skulle skrives på. Øh, og ved at lytte til lytterne for at skrive den om, så, så er det jo ikke lige pludselig den måde, han har tænkt sammen. Mm. Øh, og så synes jeg lidt, det udlægger den kvot, der er ja, ja, Jamen, råd til fremtidige rapper, for nu kommer vi lidt ind på lidt dybere ind i det her. Ikke? Altså, kan man blive ved med at, at, at udforske, hvad man kan sige, før folk bliver sur? Altså, okay. og, og det er jo, jeg gætter lidt på, Mark, at du siger, ved du hvad, I skal bare... Jamen, 100%. Giv den gas, men tænk over konsekvenserne. Ja. Altså, det kan jo smadre en karriere. Så ja. jeg siger jo ikke, at de skal gøre det. Altså, ja. de skal lige tænke sig om. Altså, øh, men hvis det er det, de synes, der er det fede, og, og de har et lyttertal, der, der synes, det er fedt, så keep going. Ja, ja Sabrina, hvad, hvad, hvad med dig? Jeg tænker også, at det kan ødelægge en karriere, så man skal i hvert fald være forberedt på, at der kan ske nogle hårde reaktioner der, ikke? Okay. Er der mere, du vil sige? Du bare er træls i dag Marge? Ja, du skal sige noget mere. Jamen... Du kigger bare forelsket på Mark. Jeg kigger tiden, så... ikke forelsket dig. Jeg ved ikke, hvad der foregår. Kigger. Jeg kigger lige så forelsket på dig, Mark. Nej, du har slet ikke set mig Men der lukkede det hele i dag. Nå, mit, uh, min uh, tvivl er åben. Ja, nej, det er den så ikke, desværre. Nej. Øhm, du skal... Mark er ja. Stop så. Okay. <laughs> Nå, har I oplevet at, øh, ligesom at føle, at, at I har stødt nogen? Uden I måske... Det var meningen at støde nogen. Nu skal vi ind på det rigtige. Så jeg har jo stødet mange, men... Kom så med det, Mark. Kom med nogle historier. <laughs> nu, lære... også... nu skal jeg lære dig at kende, Mark. Kom så. Ja. Kom med nogle historier. Hvornår stødte du en? Nej, mm, men det er for filen. Altså, det, er jo, altså, det, det der med at støde, det, det er jo sådan lidt en definition, men, men man har jo... Der, der er jo nogen, der bliver stødt over øh, den måde, man kan være på i byen, og man kan være for meget, når man er fuld, og... Der Lidt... laver du bare sådan nogle Nick og eller sådan hvor du går frem. <laughs> det er set altså, da... en gang. Ja, ja, ja, ja, det kan det godt være. Men hvad så? Har du, har du stødt nogle i byen eller? Ja, altså jeg, jeg tror, at jeg desværre en gang imellem skal jeg tænke mig om, hvad jeg lige siger højt, og hvad jeg holder for mig selv. Og når jeg er fuld, så filtrer det filter ikke altid sådan 100%. Hvad hva, hva har du sagt højt? Hvad siger du højt? Jamen, det kan jeg jo ikke sige højt igen, for så kommer jeg til at støde Nej, Nej, hold mennesker. op. Det her det Æ... er ærlighedens rum, og det er radio for dig. Ikke? Nej. men jeg tror bare at... nej, men jeg, jeg jeg ved ikke engang hvad det er. Altså jeg ved bare at jeg gør det rigtig tit, fordi mine venner, de hvad Nu bliver jeg alt for nys. Mark, nu bliver jeg sgu ny nys. Hvad, hvad er det du rober? er det du gør. Jamen, jeg råber jo ikke som sådan Hvad sidder, Er det så du siger højt? Så jeg siger jeg, mine venner, altså du siger hold kæft, men hvor er det kiksede klædt det derovre, og så siger dem, at de har de samme bukser, og så bliver de stødt af det. Det var et meget dårligt eksempel. Men altså, du ved, What the ja, fuck var det der? Siger <laughs> ja. ham, der er klædt i alt muligt underligt? Altså, jo, jo, men... Det er da ikke stødende, eller Nej, hvad? Det ved jeg ikke. Altså, jeg, jeg tror, der er mange af mine venner, der i hvert fald, der, der godt kan blive stødt af, af nogle af de ting, jeg siger. Men de ved også, at jeg siger det med en måde af, at jeg ikke har tænkt over det. Altså, er det bare, fordi du er nederen, eller hvad? Nej, nej, nej. Det er, når jeg er fuld, så, så plader jeg bare lidt for meget. <laughs> du bliver nødt til at give mig et ordentligt eksempel, Mark. Ja, ja men for filen, jeg kan bare ikke komme på et lige nu. Jeg er jo altid fuld, når jeg gør det. Ja, ja. Det det, der sådan, har du ikke en eller anden historie, hvor jeg tænkte, der gik jeg altså over grænsen? Det var dumt af mig. Sorry. Mm. Oh, det må jeg jo have. Det må jeg have. Det kan jeg kun forestille mig. Øhm. Du kan få lige lidt betingelsestid, mens vi lige spørger Sabrina om det samme. Sabrina, jeg vil... har faktisk gjort noget rigtig skrækkeligt engang. Jeg er faktisk virkelig over, Altså, sådan, jeg virkelig ked af det. Nu får vi Sabrina på banen. Nu hun skulle i studiet. Jeg ja, <laughs> Det er fordi, jeg kommer kørende. Det er mange år siden det her. Jeg tror, min datter har været et par måneder eller et år. Og jeg kommer kørende sådan der inde i byen. Og øh, ser en pige. I ved godt, der var de her Freddy roundup bokser, Der var sådan virkelig populære engang. Og fik sådan virkelig god røv i de her bokser. Jeg ved ikke, hvad okay, du siger. ikke, en freddy-round Okay, men det var sådan nogle... Det kan også være, at jeg siger det forkert. Men det var sådan nogle bukser, der sådan havde sådan mærkeligt, øhm, en sådan mærkelig synning bagpå, så det lignede numsen var sådan helt... Ja. Og ligesom alt andet, så er der jo også fake bukser af det her mærke. Ja. Og hende her pigen havde i hvert fald ikke et par ægte på, og de var lavet virkelig, virkelig underligt i synningen. Altså sådan, det så helt vildt underligt ud. Og så får jeg en hjerneblødning og tænker, at jeg tager lige et billede, sådan. ikke af hende, man kunne ikke se hende, men kun sådan lige zoomer ind på numsen, og tænker, det smider jeg lige op i en pigegruppe, det her skriver, hvad er det her for noget? Hvad er det for nogle bukser? Det var ikke, ikke skidt godt. Tror altså du et billede af en fremmed pige, kvinde? Snumse. Ja, men det ved, kan hun jo ikke se, når du bare tager et billede af en. Snumse, ja. for så lægge hendes røv på en offentlig Facebook-side ja. og afde hende og sige, ja. what is this? Ja. Ja, det lige gør for mig, hun er en meget dårlig menneske, men ja. <laughs> Jeg var virkelig et dårligt menneske dengang, hus. Og jeg ender med, at hende her pigen finder sig ud af, at det er hende, der er blevet lagt op, og hun blev mega ked af det, jeg havde hendes veninde i indbakken. Jeg var sådan, undskyld, og jeg slettede det selvfølgelig med det samme, jeg var sådan, ja. Det er nok en af de ting, jeg fortryder rigtig, rigtig meget i mit liv. Det var virkelig ikke cool. Ja, så hvis hun lytter med, så vil jeg gerne sige undskyld endnu en gang, selvom det er mange år siden. Mark, kom så. Har du tænkt over det? det har jeg faktisk. Altså ja. hvis jeg skal komme på en, eller lige komme på en hurtigt, så, så kommer jeg til at tænke på, der var jo en periode, hvor man ligesom alt det her klapp i numsen og sådan noget, ja. altså ufrivilligt. Det kom mere og mere, altså synligt, og man snakkede mere og mere om det. Men jeg har jo været bartender i mange år i Odense. Øh, og jeg var også barchef et sted, hvor, øh, hvor vi havde en regel igennem rigtig lang tid, der hed positive strokes. Det betød, at når folk mødte ind på arbejde, uanset køn, så fik de et klap i røven. Og øh, det havde jeg jo lidt glemt at fortælle til en ny medarbejder, som lige har været den her bølge, der ramte omkring, når det ikke var okay mere. Eller, det var jo ja. ikke okay før, men der var meget mere fokus på det og ja. folk. Øh, så, øh, så jeg havde en kollega, der bare gik hen, var ved hende i en røven og sagde velkommen til. Og så øh, begyndte hun at <laughs> hun blev helt gradfærdig. Og så øh, kommer jeg ned, og så siger nah, jeg, men hun er helt gradfærdig. Men hvad skete? Hun gav hende bare positiv strokes, og siger, at det skal du bare tage som en kærlig kompliment. <laughs> og så skred hun, og hun. Altså, nej, det... Hun kom aldrig tilbage. Nej, øh, hun, var, hun var virkelig blevet støtter over. Var det ikke dig, der slog den her i ikke i første omgang. I anden omgang. Du slog hende også i røven ja, efter. Ja, men og jeg sagde, hende. det er bare et positivt stroke. Og så, så slog du den repent i det. var, men det, det skal lige sige, du, du var lige før, at det for alvor kom okay, ind. Okay, nej, fuck. nej, nej, nej, nej Mark, jeg skal lige have det her. Der. der kommer en ny ansat ind. Ja. En af dine kollegaer slår i røven. Hun bliver rigtig ked af det. Ja. Hun sætter sig i et rum er rigtig ked af det. Du går ind. <lødder> jeg griner, fordi det er så tragisk. Du går så ind, kigger på hende der, der er helt gradfærdig. Siger til hende, nå, okay, er det er du ked af. Og så slår du i røven. Nej, <lød> jeg siger, at øh, her har vi en, en mani med, at øh, vi har det, der hedder positive, stroke, øh, positive strokes. Hvor vi lige, øh, og så slår du den i røven igen. Så sagde jeg, det er bare, hvor vi lige klapper en anden røg. Og så var det sådan lige for en ja. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skulle vise <lød> forstået det? Ja. ja, hun havde forstået det første gang, da man kviggjort, eller en af mine ansatte, faktisk. Heltet, Mark. Ja, så, så det var en meget uheldig episode. Um, men det var heldigvis, uh, vi snakker 6-7 år siden, så det var før, at, at, at altså, teknisk set er jeg bange for, at hun lytter med, og så ender jeg ligesom uh, nogle af alle dem ind i, I spillet på bogen. ej. Ja, <laughs> så kendt er du slet ikke, Mark. Uh, lad os lige vende om. Er I blevet støttet andre? Bare hurtigt. Sabrina? Nu bliver du lidt blevet støttet i hvert fald Top Guns lyrik her. Jeg tror øh, godt, jeg kan blive stødt, når, når sådan folk snakker ned omkring det her med at slå en partner eller utroskab og sådan noget. Så også noget i forhold til kroppe. Altså sådan, ej, var hun bare mega tynd? Og så kigger jeg ned ad mig selv og tænker, jeg har ikke skyggen af en rumpe, og så den er ved at kryve ind af i stedet. Det føler mig da også lidt, nå, hvad synes du så om mig? du er smuk, ja. Men Sabrina, hvorfor tager du så billedet af andres folks røver ligge om det. Lad, Markus, det er mange år siden, og det er virkelig virkelig ikke, ikke noget, jeg er stolt af. Og det var ikke fordi, jeg ville lægge et billede op af hendes røv. Det var jo selve buksen, jeg synes, der så mærkelig ud, det er ikke numsen. Mm -hmm. ja. Men i hvert fald. Jeg er ikke stolt af det, du må virkelig ikke nide med det. der. Jeg er virkelig, virkelig, virkelig, virkelig ked af det. Ja. ja, det kan jeg virkelig godt. Det er se faktisk for det. første gang, jeg får lov til at sige det offentligt højt, så tak for det. Selv tak. <laughs> det er det jeg giver mulighed, ikke. Ja. Men Sabrina i hvert fald, du kan godt blive støttet, når der bliver talt om kroppe. Og om partnervold og om utorskab. Ja. Det er sådan tre ting, du godt kan lide. Hvad bliver du sådan stødt af, hvis man, hvad Mark gør? Altså, jeg tror ikke, jeg har oplevet dig at gøre noget, jeg sådan er blevet stødt af, har jeg det? Nej, altså, det, det, det, det er i hvert fald ikke noget, du har fortalt mig. Har du givet en enig røvn, Mark? Nej. Nej. Nå? Så vigtig er der ikke nogen, af? en positiv stroke. Ja. Nå, du vil ikke give en positiv stroke til, ja, til ja. men altså, det er jo mere, altså du ved, hvis, hvis jeg sådan lige øh, prøver... Har du bange for det ender, som siger, så går jeg. <laughs> Nej, altså med Sabrina, der er jo mere, du ved, hende prøver jeg ligesom at flytte mig ind på, så det, du ved, det er bare sådan en kærlig hånd, jeg lige lægger på røven, når jeg holder om hende. Hvis hmm. jeg holder... Hvad? <laughs> hvis du holder om den. Ja. Jeg synes I, det også, hvad? Det gør jeg jo, i holder altså, men når vi krammer, der rører, du skudt ikke min røv. Nej, men der er jo sådan nogle. Du ved, hvis jeg lige kommer bag, altså ikke bage, altså øh, hvis jeg lige kommer bage fra, prøver du ikke at lave kage Nej, men det kan hurtigt lyde forkert. Men altså hvis man lige kommer gående bagefra og sådan lige ved, i stedet for at lægge armen rundt om en en, en veninde, så kan man jo godt lige lægge hånden på på numsen. Det er der ja. altså ikke nogen af mine kammerater der gør. Nej, det har jeg da gjort flere gange. No. Har du ikke lagt mærke til? Jamen, det jeg har ikke nogen nymsmark, som jeg nok ikke det. Så det er det jo. Hvad med dig, Mark? Hvad blev du stødt af? Jeg tror faktisk ikke, jeg lader mig blive støttet af ting. Altså, jeg kan godt... Jo, jo, jo. Jeg har en ting. Hvad er det? Du blev møghamrende stødt i weekenden. Nej, det blev ikke støttet af. Jo. Jeg synes bare, det var irriterende. Ja, du blev lidt støttet, fordi alle gik og rørte ved din isse. Din næse? Isse. Din isse? Ja. <laughs> ind på Proud Mary i Odense. Og det var ikke en eller to. Det var sådan, altså på et tidspunkt blev jo min ise gruppe voldtaget af øh, fremmede mennesker. Altså det var sådan, Sabrina stod længere ned ad trappen og kiggede op. Der stod der bare mennesker. jeg jeg stå bare knuppet Hvorfor stod de bare knuppet <laughs> den? Det ved jeg ikke, jeg ved ikke. Altså det er jo åbenbart et land med, det må man godt, altså... Men folk så jeg, jeg, jeg kender ikke reglerne inden for iser, om, øh, om der er nogen... Øh. Men det kan være, at den bølge ikke er kommet nu, at nej. man ikke må, må røre iser. Nej. Du kunne bare have stillet dig hen i hjørnet og græd, og så er der en til, der kom, og så sagde du bare, nej, det er bare et positivt stroke, og så var der <laughs> en til, der bare havde rådt med den isse. Det kan så da godt være. Nej, men jeg lader mig ikke støde af det. Det gør jeg ikke. Men øh, jeg synes, det er sådan lidt øh, irriterende. Altså grænseoverskridende nærmest. Inden vi går videre, ikke? Har du lagt sådan en tidsestimat for, hvor lang tid du vil kæmpe for, Sabrina? Øh, Indtil hun øh... Øh, skrive ud i alle medier øh, Fuck Mark <laughs> Nej, altså du ved altså, Så længe man har et håb Så er der vel ingen grund til at give op Mark, er du forelsket? Ikke forelsket, nej Jeg forstår ikke jeres altså, relation men, øh, men, men lidt glad for hende Hvad er lidt glad for hende? Ja, det er lidt mere end, end meget lidt <laughs> <laughs> Men du har jo dedikeret Jeg dit, har, dit har dit jeg... Og dit, dit øh, Til Sabrina Ja har du så ikke sex med nogen har du ikke seks mænd? Det er da meget personligt. <laughs> nej, ikke en, herinde, det bare også. Taget. Ja, ja, det er klart, det er klart. Så hvad, hvad, har du ikke seks mænd? Øh, ikke lige nu, Nej. Så det er, du, du, det er lidt sådan, du gemmer wow. dig selv til Sabrina. Jeg Er lidt stolt? Det er, eller det er lidt sødt. Du skal da ikke være stolt altså. Nej ja, nej. Hvad skal jeg så være? Sabrina, jeg vil godt <laughs> Sabrina. Gemmer du dig selv til mig? <laughs> gemmer mig selv. Det er, som om vi skal giftes nu. Nej ikke lige nu. Vi kan tage sæson 10 næste år. Jeg har heller ikke haft sex med nogen. Nej. Ej, det... Jeg bliver så glad ind i mit hjerte. Jeg håber, jeg, jeg krydser fingre for dig, Mark. Ikke også? <laughs> Fight. Fight for this love, okay? TikToker slash komiker Matt Rife er kommet i modvind over en grænseoverskridende joke om vold mod kvinder i en ny Netflix-special. Mange af komikernes kvindelige fans har udtrykt deres utilfredshed med joken på sociale medier. Og i stedet for at indrømme, at joken var ufølsom, eller så ignorerede han simpelthen den her kritik. Øhm, Udover det, så svarede han faktisk også med en joke. Det virkede, og den joke, den håndede så handicappet. Alright. Uh, alt det her, det har nok sandsynligvis kostet Rife uh, tusindvis af fans i processen. Ugen før premieren på Netflix specialen udtalte Rife til det amerikanske magasin Variety, at han gerne vil modbevise opfattelsen af, at hans comedy ikke kun er for kvinder, men den er også er for mænd. Så spørgsmålet er, uh, igen, jeg tror faktisk, ikke jeg behøver dig. Nej, Sabrina, det jeg, men det kan jeg behøve, Jeg kan godt høre Mark. Mark, må man godt lave sjov med, med, altså lidt ligesom musik, så humor... Comedy er måske lidt fredet. Må man godt lave sjov med, med, med vold modkinder? Det, Jamen, det er kunst igen. Det, det bliver meget det samme svar, fordi at, jeg synes faktisk, vi har rigtig meget op at vende lige for tiden. Så, så det der, det er jo bare en ud af mange tilfælde af folk, der er inden for comedyverdenen. Øh, men jeg synes jo helt klart, at de skal stå inden for det, de laver øh, og fortsætte. Ja, så det er også det. Og så, Brina, vi kan godt lige høre dig igen. Du, du er jo du, du er mod det her. Det bliver helt sur bare at høre ja din... Jamen det skal vi... Det her, vi skal have, ikke? Jeg forstår ikke, at man sådan ikke kan sige, at det, det gør man ikke. Altså sådan, der sidder... Nu er mit måske minimalt i forhold til, hvad andre sådan har været igennem, men det er da fuldstændig vanligt at sidde og joke med sådan noget. Jamen så skal man bare lade være med at købe billetter. Tja, det... Nu er det jo på Netflix. Det er jo på... Hva? Ja. Nå jamen er der publikum til det, så er, der... altså, så er der penge i kassen, og hvis der er penge i kassen, så har man en forretning op at køre. Ja. Sabrina, ud med din vred. Åh, ja. Du kan slet ikke se på uh, uh, pointe. Synes du, det er sjovt, at jeg er blevet slået i et forhold? Nej, overhovedet ikke. Jeg, jeg kører jo heller ikke billettet til dem. Mm. <laughs> altså, verden til til, til. <laughs> <laughs> til... til de shows der. <laughs> <laughs> Nej. Altså, det kan godt være, at jeg personligt siger, at jeg skal bare ikke noget se det. Men jeg kan da forstå, altså, hvis der er lavet noget på Netflix, og han optræder... Og USA frem og tilbage, Jamen, altså, så er der publikum til at se det, så kan jeg da ved Gud ikke se, hvorfor man skulle stoppe det. Hvad vil du sige, Sabrina? Jamen, jeg har... <laughs> Er du bare sur? Jeg forstår. Ja, altså sådan, hvad hvis det var dig selv, der sådan, havde været udsat for vold? Altså sådan der... Og så fandt du fandt ud af, at folk sidder og gjorde grim med sådan noget? Vil du, ikke? vil du ikke? Jo, jo, jeg kan godt synes, det er nederen. Det betyder ikke, at jeg synes, det er forkert. Det er ikke nederen. Det er jo sygt. L lidt ærgerlig situation. <laughs> nu spørger jeg så bare dig, Mark. Tror du, tror du, at mænd generelt synes, det er sjovt at uh, lave sådan kvinde vold mod kvinder jokes? Nej, altså synes, det synes ikke, det noget, man hører meget om her hjemme i hvert fald. Æ, og så meget amerikansk kommer hører jeg ikke, at jeg, at jeg lige kan være helt stærk inde på det. Men som du selv siger, der er jo nogen, der køber billetter. Der er nogen, der ser den her Netflix special. Og det er jo tydeligt, at han har valgt den her joke, fordi den højst er populær. Ja. Så du, kunne du godt forestille dig, at sådan nogle jokes, det de er sjovt i manden eller for mænd? Jeg tror altså også, at der er kvinder, der vil synes, det er sjovt. Men så er der selvfølgelig mm. rigtig mange kvinder, men jeg tror også, at der er mænd, der ikke synes, det er sjovt. Altså, jeg tror ikke, at man skal kønsbestemme den joke der. Mm. Jeg, jeg tror bare, at man skal sige, at er der publikum til den, så lad det gå. Og for dem, der er ikke altså, er så over det, så vælger man en anden. Men med dig, Sabrina, Tror du også, ligesom, at, at mænd vil finder det sjovt? Altså, jeg har en overbevisning om, jeg tror, at mænd finder det sjovere end kvinder. Ja. Måske også, fordi jeg er lidt mere lose med sådan noget. Altså, hvor vi måske er lidt, lidt mere sådan følsomme, nærtagende, whatever. Ja. Men ja. Men du, altså, er det så en god måde at få flere mandlige fans på, det, er det, han gør her? Med Drive. Ja, måske. Altså sådan, ja, måske. Men det går også ud over den anden boldbane, tænker jeg. Mm -hmm. mm -hmm. Hvad med hvad tænker du? Jamen, det kan jo så ligesom, vel, at hvis det er et pr så er det fungeret. Ja. Hvordan kunne man ellers prøve at få flere kvindelige og mandlige fans til, til dit comedy show? Altså, hvis, hvis vi lige... smider tøjet, så kommer der nok flere kvinder, tænker jeg. Arh, det kommer der ikke gud an på, hvem der smider det. Ja, ham der. Men... Har du set ham eller hvad? Nej. Okay, så du går bare ud for, at han er flot, for han er komiker eller hvad? <laughs> jeg skulle til at sige, så har du ikke jeg set for, at i det her <laughs> Wow. Det ved jeg ikke. Altså, det der da ligegyldigt. Piger kan da godt lide hud. Sådan der. Det kan mænd jo også. ikke? <laughs> altså, hvis der var en lidt mindre køn kvinde, der gjorde det, så ville der også komme flere mænd bare for at se en smidtøj. Det så sikre. jeg skal bare lige vide. Dit råd til, til Mad Rife, det er simpelthen tøjet på scenen. Jeg vil det hellere han have, at han end han har gjort grin med folk, der er blevet slået? Jamen, han er komiker. Kan... Er det dit råd? Der er der mange komikere, der render nøgne rundt. Mark, hvad vil dit råd være til en øh, Jamen, altså, mit råd er jo, altså, øh, øh, igen, altså, det er jo meget enstemmende omkring, ligesom musikken, altså, det er at tænke over konsekvenserne, fordi det kan jo godt udlægge mange mennesker, men hvis han står for det, og han har et publikum til at se det, så, you go. Sidste spørgsmål her, øh, er der ting, så, og jeg ved, nu har du faktisk lidt nævnt det er, det, er, det er jo lidt det samme, gætter med stødende ting, men Mark, er der ting, man ikke joker med dig om? Nej, det, det synes jeg ikke. Men jeg har det egentlig også ret godt med mig selv. Øhm, så, så, så jeg tror, jeg kan, jeg kan godt, altså, jeg, der, der er mange, der laver grin med både, at altså, Sabrina joker med min is hver eneste dag, ikke? Og, altså, det kunne jeg også godt. Altså jeg... ja, bare sidde og smile og til mig. Er det, der, fordi du, det er da fordi, det er en oplagt joke, når han sidder og fortæller, at han har kørt øh, racerløb en gang, så siger han, det er der for hovedet faldt af. Det er der meget sjovt. <laughs> yeah. Øh, nej, jeg, jeg, jeg, tror ikke, jeg tror ikke, jeg lader mig påvirke på den måde. Jeg kan da godt synes, at, at nogle ting er irrelevante at sige højt, men... Øh... Ej, det gør du ikke jo. Du siger, at du siger det, når du fuldt det til højt. Jo. jo, jamen det er jo mig. Siger, nu snakker vi om, hvad folk siger det til er mig. Rigtigt, det er rigtigt, det er rigtigt. Øh, jeg tror, jeg, jeg lader mig ikke blive stødt eller noget som helst over, hvad folk øh, snakker om, eller til mig om. Og omkring, man, man må ikke joke om din ise. Jo, jo, man må joke om alt omkring mig. Er det alt. Ja, ja, alt. Så du, du har faktisk, der er no things, du kan blive sur Nej. Jeg kan i hvert fald ikke komme på noget, som helst lige nu. Ja, det. Og du, du har ikke oplevet noget, du har joke med, Sabrina, hvor du går over grænsen, hvor du sådan, det synes jeg ikke. Bare. Det kan da godt være nogle af mine jokes, hvor du sådan, nej, det gør du ikke. Ach, det. Hvad det? Men det er jo ikke imod mig. Det er jo imod dig selv igen. Ja, men det er da stadigvæk noget, du sådan, nej, det her jeg ikke, kan jeg, du gøre? <laughs> men det er også fordi, det er sådan nogle åndssvage Nej, det er det da ikke. Øh, Sabrina har en eller anden mani med, hver gang hun mangler penge til et eller andet, så siger hun, nah, det var hvad jeg skulle ud og stille mig på kæden. <laughs> Og så siger du Og så siger jeg bare Ja, det er jo så ikke sjovt <laughs> ja, Det kan jeg da godt forstå Du skal da lige fortælle sammenhængen Det er overhovedet ikke sådan der Jeg er jo ikke fordi jeg mangler penge sådan, noget Så siger jeg så stiller imod på gaden Det er jo kommet sig af Vi snakkede omkring de der piger Hvad de tog for det og sådan noget Ja, det er rigtigt Ja, det er jo ikke bare fordi jeg sådan Jeg vil gerne være sådan en Der står ude på gaden <laughs> Det kunne jeg jo aldrig finde på Men jeg kan da, altså Mark, jeg, jeg kan godt forstå at Du er forelsket i Sabrina Ja, altså, det du, er han du siger, jo ikke Hold nu op Det kan jeg jo sige Altså, og Mark, jeg, det jeg, jeg, jeg, yeah. er for you, brother Jeg lytter altså, det er der. Jeg skal også finde en overskrift til programmet men, men, øh... Jeg er ikke forelsket, kan du så kalde den Nej, men Mark er forelsket jeg, Nej, jeg, jeg Mark bare, at jeg ikke er ikke forelsket. forelsket Jeg vil gerne høre spørgsmålet Ja, spørgsmålet er, Mark <laughs> øh, Vi skal faktisk videre, vi skal videre nu oh, vi er Kan jeg få jer til at kysse hende? Ej, det kan du ikke Okay. Hvad siger Marcus? Marcus? nej, nej, nej, det kan du ikke. Mark hvad to til tanken. Jeg kan altså godt lige nu bare afvente, sådan så bruger bare vision. en... vent, hvad siger men nogle gange kan jeg jo være overrasket. Jamen, Jeg synes, at det er bare bliver Vi kan også gå ud for en kamerahæve. Uh, du og jeg eller? Nej, no. <løb> Jeg kigger bare. På. Okay, super. Jeg sad også og til vi kan godt bruge. Nu må I vente de papirer, jeg er stillet foran jer. Ja. Okay. Ja, hvad er det. Tag lige, lige, lige, og kigge på dem her, Ford en ny bog om det britiske kongehus ved navn Endgame udkom i tirsdags den 28. november af forfatteren Umid Scobie. Tror jeg, man siger det. Som, Scobie, ja. Som tidligere har skrevet om, hvordan Meghan Markle modtog dårlig behandling af kongehuset. Det skriver Berlingske. I bogen beskrives det, hvordan det britiske kongehus har lagt en kæmpe indsats i at dyrke prinsesse Dianas minde og eftermæle gennem Kate og Meghan Markles påklædning. Man håber simpelthen, at den folkelige popularitet, som prinsesse Diana stadig har i England, kan smitte af på nutidens kongehus. Så spørgsmålet til jer det er, er det en god strategi at minde befolkningen om en, de elsker højt? Og det, som I har på billederne der, det er en masse billeder af øh, kjoler, som både Meghan og øh, Kate de er på, hvor de næsten er identiske med prinsesse Diana. Så er det en god Strategi, er min befolkning, om, at de st altså, min befolkning om en, de stadig elsker højt? Øh, nej. Du synes, det er dårligt dårlig strategi? Ja, det synes øh, jeg, jeg. synes, nej. det er så dårligt stil. Ja, ja. Du synes, tænker, hvad fanden er det for noget? Jamen, jeg, jeg, jeg synes, altså, øh, Diana er jo en, man har jo, altså, det, hvad er det, i 97 eller et andet? Ja, 97. Ja. Altså, øh, ej, hun, hun, hun er jo virkelig et, et, et, et, et, altså, et, et minde i, i England øh, og har været altså noget, man snakker om næsten alt for tit stadigvæk. Jeg synes ikke, man skal begynde at, at, at, at, at kopiere hendes tøjstil og, og, og begynde at prøve at føre hende til live på en eller anden åndssvagt måde igen. Ja. Æ, uh, hun, hun, hun, hun er død ved begravet. Lad være med at, at, at, at begynde at bruge hendes tøj. Ja. Hvad tænker du, Sabrina? Jeg synes, det er meget fint. <giver> ja, men du synes, det uh, er... Det... Vi de er meget forskellige. Ja, det, altså, jeg er glad for det. Jeg, jeg synes, godt... det er meget fint. Det er en, de har elsket højt, og det kan vække nogle gode minder frem i dem. Og... Det ved ikke, hun... Har været så elsket, så kan det også være, at nogle af dem, der agerer lidt mere som hende, måske også bliver lidt mere... Men Sabrina, udnytter man ikke Dianas minde? Jeg ved ikke, om jeg synes, man udnytter det, men man bruger det jo selvfølgelig i forhold til, at det er den samme tøjstil og sådan noget. Men jeg tænker, at det er for, at folk kan genspejle sig. Jeg synes, det er fint. Men, men, men det her, det er jo ikke den samme tøjstil. Det, det er jo basically, det er basically identisk, Ja. ja altså det... hvis det ikke er identisk. Jeg ved ikke, om de bruger... Altså nu af det Nå, ligner er nærmest fra det samme tøjskab. Øh, altså jeg synes, det er så dårligt stil. Ja, for du, du tænker, at man udnytter i hvert fald Dianas minder ja. ved at gøre sådan noget her, hvor man med påklæder en, i hvert fald. Og man skal ikke tage, altså al, al, al den kærlighed, der, der er lagt på andet, den skal man jo ikke begynde at lægge over på andre. De skal jo skabe deres egen kærlighed. Mm. Øhm. Ja, det kan jeg godt følge af. Og du, men, men du er lidt uenig. Du synes faktisk... Ja, lidt uenig. Jeg synes, jeg synes egentlig, det er fint. Altså sådan... Er det ikke også lidt creepy? Oh, lidt. Er det ikke lidt creely? Lidt, især hvis det er hendes tøj. Altså sådan, hvis ja, det er det, det er samme tøj, Jeg tvivler har. på, at det er samme tøj, det er, skal jeg være altså at sige. Men, men, øh, men man, det er i hvert fald tydeligt at se, at der er en øh, sammenlignighed mellem øh, med, med de to det, ting der. Har de meget samme ansigt, eller hvad? Jamen, øh, altså jeg tænker bare, hvis de udseendsmæssigt ligner hinanden, så er det måske lidt klamt. Der kommer sådan en ung, der i og der og gående, men altså... Øh, vi skal dybere ind i det her, ikke? Så, så har I nogensinde prøvet at, at efterligne nogen for at blive mere populær? Ej, det vil gud jeg ikke har, altså også det er min tøjstil. <laughs> <laughs> jeg tror ikke, at, det, jeg tror ikke at, der, at du finder nogen, der går så, øh, <laughs> så, så meget mit. Jamen så, så, hvad med dig, Sabrina? Du er ikke øh, lige kigget... Så altså, så skal det være tilbage for den der poptid, hvor alle havde de samme øh, DRG-leopard-bluser på og sådan... Jamen var Men, du, gik du i 6. klasse, så en eller anden øh, Sofie fra 9. klasse, og så tænkte du, hende skal bare lige? Nej, jeg tror mere, at jeg sådan fuldt med strømmen. Så altså, nu har jeg alle den her bluse, så skal jeg også have den her bluse. Er det lidt det samme? Oh, jeg er det øh, nej. Var det det mave? Det var min mave, asul. Eller ja. No, øh, og Mark, hvad med dig? Du har simpelthen aldrig prøvet det. Du har ikke tænkt, du har ikke kigget på en, en fyr eller Brad Pitt eller et eller andet bare sådan her. Jo, jeg, jeg skal sgu så... efterligne dig. Ikke mm -hmm. efterligne, jeg kan godt søge inspiration. Det er klart. Mm -hmm. Men ikke efterligne. Det, det, det har jeg aldrig gjort. Heller ikke en sej onkel eller sådan noget, hvor du sådan, jeg skal bare ligne dig. Nej. nej. Slet ikke, slet ikke. Hvad med øh... og nu tænker vi ikke kun på nu tænker vi faktisk også på væremode. Jeg har ikke ligesom tænkt, det det er det cool at sige det her eller gøre det her? Ja, ja, det tror jeg. Du siger, så at du følge meget med strømmen. Ja. Du er ikke en der svømmer mod. Åh, det er jeg nok ikke så godt til. Er du en der svømmer mod mig? Øh, nu er jeg det var jeg bestemt ikke der var engang. Hvorfor er du det nu? Øh, det er fordi at jeg fundet ud af, at selvom jeg skilte mig ud i den gang og prøvede efterligne alle andre, så blev jeg jo ikke alle andre. Mm. Øh, da jeg ligesom begyndte at stå inden for hvem jeg var og, og være glad for den jeg er og fandt ud af, at der var rigtig mange mennesker der var glad for den jeg er så begyndte man at leve lidt mere i det. Sidst, men ikke mindst, tror I måske lidt, at det danske kongehus har gjort det samme med øh, kronprinsesse Mary og prinsesse Marie? Ligner de ikke lidt hinanden? De er identiske. Det var det første, jeg sagde, da jeg så Marie. I sådan, what? Ligner, tror, tror I, at der kan være noget med, at uh, de ligesom har sagt, at uh, okay, men nu skal du lige finde en, der ligner hende her? Jeg tror, det er tilfældigt. Men det er bare næsten uhyggeligt så meget, de ligner hinanden. Jamen, det er jo det. Ja, men, men jeg Og tror, jeg har ikke... lige set, at det britiske kongehus muligvis, men det er jo ikke noget, man, man ved noget om. Men øh, de dyrker lidt øh, en tendens. Det tror jeg ikke. Det tror Jeg ikke. Jeg tror, det er tilfældigt. Men... Hvad med dig, Mark? Jamen, ej, jeg tror også mere, det er tilfældigt. Fordi en ting er, her, det her det stråler jo ud. Det er påklædning mm. altså, over England. Der er, det jo, der er, jo, der er jo påklædning. Altså, det, er jo det er jo så tydeligt at se, hvad man er ude efter. Men, men, men det her, det er altså, to piger, der er lidt af den samme støbning. Øh, det, det, det håber jeg, da, at de har valgt pigerne ud for at ændre. Når jeg kigger på de her, mm -hmm. de her billeder her, af, af, af, af de, her to, de her kvinder her, Megan og, og Kate, vil I sige... Okay, så spørger jeg bare noget. Kunne I godt finde på at efterligne nogle andre, for at opnå en vis popularitet? Nej. Kunne du ikke det? Ikke sådan her. Ikke med tøj? Men jeg tror, jeg tror, ligesom du sagde før, jeg tror helt, man skal lade være med sådan at prøve at være nogen andre, end den man er. -agtig. Så du er bare Sabrina nu? Det har der været hele tiden, Markus. Jamen, det, altså, det du ved jeg ikke. Du siger, du... Altså, nogen kan lide det, nogen kan ikke lide det, det kan man jo ikke. Altså. Det har jeg da i hvert fald fundet ud efter, at jeg blev det offentlige ansigt, at nogen har der en mening til det ene og det andet. Åh oh, gud, ja. Ja. Er der også nogen, der har mening til dig? Nej. Det der er der kommet. Er der det? Ja. Det er der. Jeg kan, jeg godt, lide. Jamen, jeg kan godt lide dig. Jamen, jeg kan godt lide dig. Lad os gå videre til det, jeg har glædet mig mest til. Åh oh, nej. Ah, nu ser jeg er ned. Nå. Det er jo ikke tilfældigt. Jeg har øh, taget jer to sammen her i dag. Og, øh, og I har jo prøvet at komme ud om det i lang tid og sådan noget. Nu har jeg sat mig ned sammen med jer, fordi nu skal vi sidde rundt om voksenbordet her. Og øh, det er på tide, at øh, jeg skal have noget slader fra jer. Og det er også på tide, at øh, vi er ærlige. Ja. Ikke også. Og øh, jeg synes, at øh, Mark, du har faktisk været ærlig. Du har været god. Du har ligesom lagt ud, at jeg har forelsket Sabrina. Den af, nej, nej, nej. Det sagde han altså, at han ikke var. Er du ked af det, hvis Mark er forelsket, eller hvad? Nej, nej, men du, du sagde, at du ikke var forelsket. Forelsket er et meget stort ord, ikke? Det er sandt. Øh, det, jeg har sagt, det er, at jeg prøver for få undring. Jeg, jeg, jeg er lidt vild med hende, men, men, men forelsket, det er ikke et ord, jeg bruger nu. Det var stadig under forelsket, men over lidt, ikke? Okay. Det var sådan. Der er mange men jeg er blevet for gammel. <laughs> men har I tænkt over, hvad I kan give mig i dag? Og det er som sagt en præmie, der mm. er worth, worth the... Jeg er lige blevet tjekket for klamydia. Har du ikke lige sagt, du ikke havde været sammen med dem? Derfor er det meget rart, at jeg er blevet tjekket alligevel. Du kan ikke få klamydia, hvis du er ikke er sammen med nogen. Men jeg har det været sammen med nogen, bare ikke lige sådan for nylig. Imens du har set Mark? Ja. Har du været sammen med andre, mens du så Mark? Nej. Mark, tror du på det? Det tror jeg faktisk på, at hun ikke har. Okay. Hvorfor skulle du tjekke sig? Og det er ikke det er ikke der. det her. Det er sådan noget, der er sygt noget. Jamen... Du Mark, er da også blevet tjekket, men den kan du da fortælle, hvorfor. <laughs> jamen, øh, jeg var jo... Øh, jamen, det, det kommer så egentlig bare at jeg var på Marienlyst øh, med Sabrina, og så fik jeg jo... Øh, altså, du ved, så stak det jo lidt af på de sociale medier, og så fik jeg jo en personlig henvendelse fra... fra ej, vi behøver ikke nævne ham ved navn. men en fake øh, en fake, Ja, ja, ja fake-profil. Men øh, så, så fik jeg en opfordring om, at jeg skulle ind og, og tage en klamydia-test. Fra en fyr? Ja. Han, Eller øh, pige, det var en fake-profil, så ja, det er svært at sige. Men navnet men... var en fyr. Navnet var i hvert fald øh, øh, af køn. Øhm, og så, så, så var jeg sådan lidt, nå, okay, skal jeg Æ, det? Øh, øh, vent lige lidt. Altså, ja. Der er en eller anden, der har lavet en fake-profil, ja, som har været sammen med dig. Nej, nej, han har ikke været <laughs> sammen med mig. Nej, nej, der er en, der har lavet en fake-profil, og så har han bare skrevet til mig. at Du skal tjekke for klamydia? Ja, fordi jeg har været på weekend med Sabrina. De antog vel, at vi havde været seksuelt sammen, og at jeg havde klamydia. I guess. og så blev vi tjekket fordi men så så blev vi da bare stadig var sådan vi skal da give et svar til den her person yeah. Det er bare bektonerne fik en test og var sådan nå, de var begge yeah. to negative så sendte vi det til personen og så hørte vi heller ikke mere men. what the fuck <laughs> men, hvorfor brugt i tid på at give altså at tjekke det er rart lige at være sikker det det, ja ja det er der selvfølgelig men jeg, jeg tænker sige. mere det der med det er, du er fik der bare ligesom ja ja bare skæbnsblød intet andet nej no. jo jo men jeg var meget høflig at skrive til ham at øh, jeg var meget øh, jeg var meget glad for ham, eller jeg... Jeg er meget taknemmelig for, at du ja. vil passe på mig, men jeg, jeg bare rolig. <laughs> ja. Ja. Og så spurgte jeg ham faktisk også, om der var mere jeg kunne gøre for ham. Men uh, det var der så <laughs> ikke. Han har læst den, men <laughs> det var ikke mere. Så det var alt, hvad han ønskede. Okay. Ja. Øh, hvordan var det egentlig at være kameramand for uh, Sabrina der på Meriløst? Det har jeg det fint med. Jeg synes, det er sjovt. Går du det? Ja. Jeg er ikke sådan en... Altså, du ved, jeg ved godt, at folk kigger og tænker, gud, det må være nede at være ham. Jeg har det sgu meget sjovt med det. Jamen, det tænkte jeg. Jeg tænkte bare, at du, du var meget arbejde. Altså. Nej, så meget var det faktisk ikke. Det der, det er jo, hvad, vi har brugt to procent af tiden på til tage billeder. Okay. Hvad siger du til Jeg synes, det var sejt. Altså, sådan, min ekskæreste, det har bare været sådan noget stort hoved, lille krop eller omvendt. Altså, sådan, det har lige lort. Ham der ikke også, det er jo sådan en han lurer rundt sådan fra 85 forskellige vinkler og blev god alle sammen. Det Skide godt. Okay. Jeg bestod testen. Ja. Nå, nu skal vi altså til det slader der. Nu gider jeg ikke hyggesnak mere. Hvad har du til mig, Mark? Jeg havde så kort varsel. <laughs> ja, men du, der må være sket altså, lidt. Fordi jeg kan se på dig. Nu har jeg faktisk været i den her branche langt nok tid til at kende mine gæster. Mm. Og jeg kan ligesom lidt se på dig, at der er noget, du ikke har fortalt offentligheden. Yeah. Ja. Og øh, nu har du muligheden. Værsgo. <laughs> jeg... Jeg kan sige, at. Øh, du må i, godt køre Sabrina under bussen. Det. det Hele har jeg faktisk ikke rigtig noget på. Eller. Mm. Altså, altså, det er ikke noget, der skal ud, i hvert fald. Tænker jeg. Mm. Øh, nej, men jeg tror faktisk ikke, jeg har noget. Det synes jeg, det er nej, vi har ikke noget. Øh, jeg tror, hvis jeg skulle sige noget, så skulle jeg sige, at øh, jeg har da muligvis delt flere fra det program, jeg var med i end du har etalset. Et er det rigtigt? Ja. <laughs> Ej, det synes jeg er sjovt. Se, sådan. Sådan, Mark. Fedt. Så det er Line, Sara. Og hvem er Det Jeg ligger ikke navn på, men jeg kan fortælle dig, at det er en af dem, jeg gjorde det forbi med, da jeg mødte Sabrina. Hvad? Men hva, det burde jeg da regne ud. Hvem er det? Sabrina, hvem er det? Jeg ved det godt, men hvis du ikke selv vil sige Ej, det så... Nej, bare sige navnet. Ej, jeg synes, det er ligegyldigt. Ikke navnet, det er der det er der er jeg kan ikke huske navnene. Nej. Line Sarah. Og så har jeg måske kysset lidt på endnu en sara. Ah, dobbelt Sarah. Ja. hold da Du er en player, du gamle. Du er en player. Men også kæmpe, altså, <laughs> sikkert gift ved første, øh, første blik. Øh, altså, du, er, du har en stor reality-karriere i forhold Det har du altså mange. Det var godt gossip, det der. Det var spændende. Jamen, jeg ved heller ikke, om jeg var sådan helt på net over at sige det højt, men... Nå. Jo jo, det skal du mm. ikke tænke over. Det, det skal der sgu ikke så meget ved. Nå, Sabrina? Altså, min kommer så vel det, at du siger, at en af dem er droppet der med Sabrina, ikke? Eh? Jo, jo men det ved du godt. Var der to? Datede du to på nej, nej, der var nej. tre. Der var... <laughs> Datede du tre på samme tid? på player. Nej, <laughs> er det rigtigt? Var, var det nødvendigt? Det ja, der? selvfølgelig. Det er fedt. Det er god stemning, det her. Det skal lige siges. Det var meget forskellige kategorier af dating. Altså, der er du dated Line, Sara og Sara på samme tid? Nej, slet ikke, slet ikke. Der er ikke nogen af dem, der har været samme tid. Det var bare lige, øh, da jeg mødte Sabrina, der var der lige sådan to, jeg skulle skrive til, og en, jeg ringede til. <laughs> Jamen, så du dated tre på samme tid? Ja, mm, yeah. men det var sådan mere seriøst med en øh, kontra de to andre. Og det var Sara. Ja. Okay, og det er den anden Sara. Hvem Sara er det? Hvem, hvem er dem? Sara? Rasmus Sara? Eller? Nej. Den anden Sara? Ja. Okay wild? Altså, det er jo, det er, du er Nej, det er jeg ikke. Det er jeg virkelig det ikke. Det tror jeg faktisk overhovedet ikke, du er. Det er jeg slet ikke. Okay. Overhovedet ikke. Hvordan, hvordan dater man tre samtidig? Nej, men nu, nu skal jeg passe på, fordi at den ene del er jo øh, mere intimt end de to andre. De to andre var mere sådan, nogen jeg har sådan lidt løbende kontakt med, hvor jeg sådan ligesom, hvor hvor jeg det her hen? Mm. Øh, og før man lige vidste noget om det ene, så var der ingen grund til at lukke det andet, og, og det tredje. Øh, så, så det er ikke og var det, det alle sammen forgivt ved første blik? Nej nej nej nej, nej. Nej, nej, nej, nej, nej. det var også nu... Der var også, øh, nej, nej, det var... Altså, jeg datede... Øh, det, ja. det var efterprogrammet. Det så er du Sara, og så to andre. Som man ikke vidste, Ja, øh, ja. Yeah, som ikke var med i programmet. Ja, lige nok det. Okay. Men det skal jo lige siges, at jeg har jo ikke haft sex med alle tre. Det er ikke på den måde, men jeg har da... Altså, ses med dem, og... og, og måske er du nok også lidt kysset på dem. Og givet lidt udtryk for... Ja, det er ikke fair nok, lige sådan at se terrænet andet, eller sådan... Eller hvad og så opgav du alt for Sabrina, som ikke vil have dig lige nu. Ja. Det, det lyder jeg. meget fornuftigt, det Ja. <laughs> <laughs> yeah. Sabrina, du har stadig kommet med dine øh, slag. Jeg kan også godt lide dig lidt. En lille smule. Åh. Ja. <laughs> Nej, ja, det, <er> så... <laughs> det, det, det er så skørre. Nu bliver du nødt til at kysse. Og det må godt være et, et tantekys. Ej, gør det lige. Please. Og så sidder du bare der. Du må bare sidde at sidde ligesom okay. Du skal kigge, I skal jo kigge på hinanden. Nej. Vil du have et kys mig? Nej. Nå. det var det. Da... I kigger sådan på hinanden. Nej. Ved du hvad? Skal vi ikke? Ved du hvad vi kalder det her program? Vi skulle fælleske. nej. Ja, fordi at I bliver nødt til at anerkende det. Man kan ikke sige. et stort ord. Jamen, nej, Jeg synes, for et. Der er jo grader af forelskelse. Jeg synes, Mark er mega sød, og jeg tror ikke, jeg har haft ses med nogen, selvom vi ikke dækker. Har du følelser for mig? At, som... <laughs> Din slader er, at du har følelser for mig? Ja, jeg har følelser for Mark. Wow. Er det første gang, du hører det her, Mark? Det er i hvert fald øh, lidt, lidt vildt, at det skal siges til dig før mig. <laughs> Men følelser er jo mange ting, Markus. Altså, Nej, jeg Ej, bliver... du skal ikke underne... siger jeg jeg det nu. Jeg, jeg bliver du? glad, når jeg er sammen med Mark. Jeg bliver øh, rigtig glad. Altså sådan, jeg blev behandlet rigtig, rigtig godt, og... Ja. Ej, I skynde. I så skøn. Jeg føler mig som sådan <laughs> en <Kirsten Gifte> kniv. <laughs> det kan jeg godt lide. Men dertil skal jeg lige sige, at jeg skal lige have mig selv med 100%. Ja, ja, det, det siger jeg ikke noget. Jeg skriver bare lige hurtigt ned. Jeg føler <laughs> følelse... for magt. Det er bare fordi, det bliver øh, overskriften på programmet. Jeg? Nej, nej, det er godt. Fremdragende. Ej, det var godt. Jeg synes virkelig ikke givet mig noget god gossip. Hvordan har du det så med, at han er en player? Det har det fint med, fordi han droppede det for mig, så det er fint. <laughs> jeg var ærlig, jeg sagde det til hende. Altså vil sige, vores... det var faktisk det, du, du sagde det faktisk, var det første eller anden gang, at vi så hinanden igen. Hvor han var sådan, jeg vil gerne være ærlig. Jeg vil gerne fortælle dig det og det og det. Altså, du ved, at det røg bare ud af ham, jeg sad bare, okay. <laughs> men ja. Wow. Det er ikke noget, hun hører der fra alle mulige andre. Nej, nej, det er rigtigt noget. Det er rigtigt nok. Nej, jeg var jeg glad for det. det. jeg ved ikke, jeg føler der har været rigtig meget ærlighed fra start, altså sådan fra begge sider. Øhm... Rene linjer ja. ja. Og det er også vigtigt. Det er vigtigt at her så rent. Så der linjer. er ikke noget, du ved, når du er ude med dine veninder og sådan noget, Mark har rigtig mange veninder. Jeg har altid været meget jaloux. Så det var sådan lige starter til ja. også. Det er vel aldrig nogen Du er en ladies man Det er jeg 100 ja. Men det er ikke på den der. Altså jeg, jeg, jeg, som jeg altid har sagt, jeg er ikke sammen med mine veninde. Det har jeg aldrig været. Men hvis du har set, for første blik, så har du set de første to rækker der sad en fyre og otte piger. <laughs> True story. Ja. Det, er bare, det er bare for at sige, at med dig, der er slet ikke sådan, når du har været ude, sådan, jeg, er slet, ikke, altså, jeg er slet ikke jaloux, og jeg sådan, føler ikke, at jeg har brug for at skrive til dig. hele tiden. Jeg, det er faktisk dig, der skriver til mig, hvor jeg er sådan, Hyg dig nu! Altså, sådan. Men der er slet ikke noget jalousi, der er ikke noget... Øh, men det kan godt være, fordi du har været ærlig fra start, at jeg, jeg mødt tre af dine veninder, og de har været mega søde. I lyder altså lidt, som om I er på vej til at blive par. I skal altså bare lige tage skridtet og kysse. Men nu bliver det lidt akadet, måske. Nu skal vi lige se, om, øh, om det bliver sådan... Jamen, det er bliver... <laughs> Mark 15 år igen, mark 15 år. År igen. Ja, Jeg tænker lige, momentet skal være ja, stille Og Mark blev så glad Jeg kan se, hvor glad du er, Mark Det gør mig helt glad Det er <laughs> helt varmt i hjertet øhm, Det sidste, jeg vil sige, Mark du skal det er... ikke overdrive det Nej, det, det sidste, øh, jeg vil sige, Mark Det er, et, øh, hvorfor har du ikke fortalt det med den anden Det har du ikke sagt til offentligheden? Nej, det, jeg, jeg prøver Altså, jeg synes ikke, det er nødvendigt At, at gå offentligt med alt, hvad man render og laver Bare fordi man er en forholdsvis offentlig person Okay, så du prøver også at være lidt privat? 100% Men nu skal I snart til at være et offentligt Ah, rolig, rolig, rolig, Markus. siger ikke, at jeg er forelsket. Jeg siger bare, det er sådan sød. Ikke? Jeg er klar over, at det mediedækning, der har været på Sabrina og jeg allerede nu, så er jeg godt klar over, at skulle jeg få skovlen under hende på længere sigt, så... Det bliver jo par. Jeg vil gerne give jer en premie, og det er selvfølgelig, at I får lov til at kysse ude ved min fotomaskine, og det bliver fucking fedt. Ej, Ej hvad? Woohoo! <laughs> Nej. <laughs> er I ikke glade? Nej.